Call cool of No, nyt, nyt, nyt, joo, pah, pah, pah. joo, se oli pois päältä. On, katsotaan, tuohon pitää laittaa päälle tuossa noin. Täällä on kyllä harvinaa näin häslinkki, kun eilat, se on hyvälleen aikaisen täällä laittaa biisit tuohon... Tota, tuohon tota, no, niin, väliin, ja nyt kun meillä oli sellainen tsydemi, että tässä näin, on Suomen paskin DJ täällä paikan päälle, sen oli minä, vaan, vaan tällä kertaa, se on Hartza Miettinen, ilman S, mä, jos, jos laitettiin S mukaan tuohon tota, no, vaan vahingossa, niin mä oon siitä Arsi, Arin siis, siellä, mullekin tulee yksi ylimäärä ässä. Laitatko ne luurit korville siitä, niin ne, mitkä siis, kuuletko nyt mun puheen, et kuule mun puhetta ollenkaan luureihin, ota toiset luurit tuolta, no kato, sulla on varmaan nyt ne, ne, ne tota, sun aina vaihtaa niitä, sit, kun sä vaihdat niin, nyt kuuluu varmaankin, vai? Kuuluu. Joo, jo Joo, ja sitten mä laitan sun mikrofoni auki. Kuuluuko, kuuluuko, kuuluuko, kuuluuko? Hallata, hallata. Kyllä, nyt näin joo. Siis katsotaan, me on tässä näitä vinyllejä, mä en ole aikoihin soittanut vinyllejä ja varsinkin tota, no, niin, tämä uusi studio tässä näin, niin niin tuota, tuota, tämä oli sitten, oli jonin verran tässä säätämistä. Mutta siis äh, mehän tota, niin, äh, tutustuttiin toisemme tuossa noin, kun järjestettiin Suomen Paskin päällikilpailu ja, ja se oli siellä musiikkia soittamassa ja minä vaikutuin, minä vaikutuin. sieltä tuli kaiken maailman kuuden vuoden kuuliaisuutta ja bussipyssäkää ja tämmöisiä, että ehdottomasti tuo ajaja pitää saada levy kokoelmansa kanssa vieräksi paskalistaan paska ja nyt se on vihdoinkin. Äh, koittanut tässä Alkuun sinä tuon Legendary Stardust cowboy Paralyze-nimisen joka mun on oikeasti hyvä kappari, ja useat ihmiset pitävät sitä maailman huonompana levytyksenä. Niin miksi sinä halusit sen tuohon alkuun? Se, on, se edustaa sitä kaikkia mielenvikaisuutta, mitä musiikilla voi tehdä. Että se on todellakin valittu useas, usealla taholla maailman huonoimmaksi singleksi kautta aikoihin. Kyllä, Mutta se on täyttä mielenvikaisuutta. Kyllä ehdottomasti, ja se on tehty muistaiseksi joskus 50 60-luvulla. 60 okay, ja kaikkien parasta sitten... siinä on se, että... Legendaari taas rest esiintyy myös ilman paitaa. Onko näin muuten? Kyllä. Paita pois. Haluatko olla paita päällä vai ilman paita? Minä voin ottaa kans paita pois. Täältä voi ottaa myös tuossa jos haluatte nähdä sen legendaarisen kuvan, missä on, oliko se siinä, mikä se olikaan, se, missä me otettiin, ketkä se Tuija. Ringa ja Tuija. Ringa ja Tuija, niin se on semmoinen kuva, missä tursua tiukkojen urheilutrikoiden alta karvat. Niin se on, meidän Facebook-sivulta, sinne se on todennäköisesti tässä vaiheessa laitettu. Mutta seuraava kappale, seuraava kappale, Mikä Mitä on sitten meillä seuraavaksi miksi? Seuraavaksi on pakko kunnioittaa menehtyneen brittiläiskoomikon Rick Majalin muistoa. Ja sitähän kunnoitaan parhaiten Raiskaamalla Bohemian Rhapsody. Bad news. Kaunista ja jos haluatte kommentoida taidetta, mitä nyt ei täällä tungeta ulos, niin ihan vapaasti vaan sitten shoutboxiin viestejä. Ventatkaas, mitä se on tullut. Hartsa ja artska, vaskuuden hu, hu, multihuipentuma, kyllä näin on, Janne. Ja armo laittoi viesti, että nousin ylös ja otin painan pois päästäkseni paski-spiiriksi pitää... Mä on, ehkä tämä johtuu siitä, että kun katselen noita Southwark-ystäviä, niin noin 90 prosenttia on sitten miespuolisia henkilöitä. Että ehkä tämä paidattomuus ja tämä osallistuminen on sitten naisille jo jostain määrin hankalampaa, vaikka... Kyllä nyt mielemmin nainen on kauniimpi näky kuin tällainen alaoston mi mies, ei kun mies ja alaostankin. -ala no, sullakin on <h banks> oikein. Kessi kes heiluu komeasti. <hans> <Kill. hans> no Noja ei jättänyt vielä tuon ovenkin tuonne auki, mutta tuon, kunnes nyt kohta toidaan liikenteessä kun on. <hans> Ei satana mikä versio, tämähän, kuulon, kuulon, tämähän on kun paska olisi yhdistänyt voimansa koskaan niin sen popedakaan se ollut. Joo, kiitoksia tosta Ermo. Matti Nykyä on maailman huono laulaja, eli Matti Singlottomat maailman kaikkinaikoina suurimmat single Mitä mieltä sinä oot Matti Tähän, Onko se jotenkin ei vai mitenkään? No, ma, moni pitää Mattia helvetin huonona, mutta Mattihan on loistava. Varsinkin laulajana. <laughs> Ei pelkästään filosofina. Oletko sä nähnyt Matin koskaan livenä? Ää, viimeksi viime syksynä. Käytkö katsomaan ihan tämmöisiä paskoja artisteja? lisäksi no, ilman muuta. Joo. Mulla, on, mulla, on, mulla, on, mulla on, pitää joskus pitää Matti Teppoa Teppo, teppo, teppo tota, niin lähetystä. Mä oon nähnyt kuusi kertaa Matti ja Teppo liimenä. Se on ollut mulle semmoinen, niin kun, se juttu. Käsi. Mä oon nähnyt vain kerran. Okei. Okay. <laughs> Atat minne tämän loppujen ja alusta tässä vaiheessa. Mitä on luvassa tämän jälkeen? Seuraavaksi tulee tommista vähän harvinaisempaa. Mona Karitaahan on tietenkin pakko no, ja jo? pelkästään levyn kansien perusteella, mutta nyt otetaankin Monan alkuajoilta Sisi nimisten duon kappale taas taas. Okei, okay, aita meille täysi loppu. <tos> Right. I, th I thought that was good. I thought it was pretty good. Yes, I thought it was very good. Queen. <laughs> <laughs> was good Let me explain the deal. Okay. go on, explain. On tehtävä loppumaton, aikaa alati mitata on, kun kello vesymätön kittaa, vaan me tuntitunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello yksilö on keskiyö, kemu ja jatkuu näin kello kahteen päin, tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina tunnista toiseen, vaan me tanssitaan. Kolme, neljään niin jo tanssittiin, viisi, ja tää on jo seitsemää. Näin tunnin jälkeen tanssitaan ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina tunnista toiseen vaan me tanssitaan. Jo uupuvan huoman soittajain, jatkakaamme vain Näin tutti tunnin jälkeen tanssitaan Ja kello meiltemmittaa aikojaan Kun aina tunnista toiseen vaan me tanssitaan Yhdeksän ja viis, kaksi kertaa viisi kello raksuttaa. Yitä poikassa. Näin tumpi tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aitojaan, kun aina tunnista toiseen vaan me tanssitaan. Kello on mun kiros, tunti, tuuli, mikä saluttaa, muu, näin tunti, tunnin jälkeen tanssitaan. Kello on meille mitta aikojaan, kun aina tunnista toiseen me tanssitaan. <tos> Ja tuossa tuli viesti, että se oli, on, on kyllä sellainen trio, triotia, melkein sanottomaksi, mihin tuo liittyy. Niin toi bad news, ja puhuttuu Fredrik, Danny, Cheek ja Mikko Alatalo. Mä mietin, että voisin ottaa semmonen viikon, viikon, vaan siis kuukauden artisti, että käydään, tehdään jotain spessuja. Spessuja voidaan tehdä esimerkiksi, no Tsiikki no, me ollaan jo tehtykin, katsotaan ehkä tehdä Danny, Danny Knight, niin tehdään, Mikko Laitalo voi tehdä, ja Frederikkikin olen myös miettinyt, ja esimerkiksi läntinen, länä spessu tietenkin on pitänyt tulla näin päin pois. Kuka siellä on oikein Baby, tule, tule, tule, tule. etkö Komea kroppaa tarvitaan. Niin, Paita pois! Paita. Tule, tule, tule! Kuka sä oot? Mitä? Laitetaan nämä pojat sille, okei. Selvä. Mitä Mitäs nyt katsomaan sinne niin? En mä tiedä. Okei. Okay. Haluatko Halu tulla laulaa tänne jotain? Ei, ei, okay. ei. Okei, ei, ei. No, ei, ei. Hei, oo oo oo oo oo Mä olisin, tota, no, niin, ei olisi poikajustavaa, mutta pitäisikö tässä olla pikkuhiljaa akti aktivoitua? Niin, okei. Okay. Joo, selvä. Jo. Hyvä, että siis tarkemmat asiat pitää suorassa radiolähtöksessä tota, hoitaa ja näin päin pois. Selvä. No niin, hei hei, pusi pusi. No niin, se oli siinä. Mikä sun nimesi muuten oli? Tai on edelleenkin? Tarja, Okei, hei Tarja. Hä, otsi kuulla tätä kappaletta. Tarja sinä rakas. No, ajatellaanko laut. Joo, hyvä. Oi, hei hei. Ai Oi, se oli keseromanssi. Se oli aika nopeasti. Mut hei, se oli aika hieno sitä tuli Kake Randeliin ekä sitten sitten Kyllä. Joo, hei, mutta DJ Hearts on mamma siis oksa oksa oksa bardus se itse Suomen Paskinpäivä Dayina vai vai on jonkun keksintöpä miellä miksi miksi se tulee tulee tämä Suomen Paskinpäivä. Mikä tää Suomen dj titteli tuli Suomen Paskin bändi. Pääjärjestäjältä, Nauri Nykäseltä. Kiitos vaan, Nauri sinne Lontooseen. Mutta hei, mikä se äsken oli, missä Äsken oli Helka Väänänen, tunnista toiseen. Joo, se oli varmaan just se kappale, se oli Helka Hynninen. Melkein yhtä kovaa melkein kuin Helka Hynninen. Ja myöhemmin tulet kuulemaan englannin Helka Hynnistä. Okei, nyt alkaa jo jöpöttää. Hei, mikä mitäs meillä on luossa me Siis Suomen Paskin DJ on valinut sitten nämä, Tällä no, kesällä, kesällä pitää päästä polkemaan pyörällä, niin sanotaan vaan kaikille halipat suippa ja donnia soimaan. Ai niin, tämä näin, joo, totta. Ja tällä välin Hartsa, Deji Hartsa sitten koitaa tekniikkaa, kun mä en osaa. Se mun hommia, mutta kun toi vinylit on vähän hakuisessa. niin mä... Artsa hoitaa midyli ja... ...lajit niin vaikeita, <tä <tä <tä loistava. Ette niitä opi keski-iällä. kuulostaa melkein Matti Nykäiseltä, niin, niinpä niin. Eikä yleis. Annika Antovi, sen kerran viikossa lupa päästää ryntäät vapaaksi. Ihan Ari, sä saat sen aikaa. Okei, no on ihan siellä naisfaneekin nice löytyy. Suhina housut jalkaan ja lähtee sillä. Ja hän laittoi tuossa viestiä, monakarita uuuu, munä mun on lapsuuden idoli keräsi sen kuvien ruutuviikkoon. Nyt lähti muuten vääräpiisit täältä. Halipatit -tä. suuja, itse asiassa, mutta kakkos right on raita, Tony, niin, no niinpä tietysti. no, johdataan, sohdataan. Paska deji. Joo, paska deji, kyllä näin. No mietin, koska tuotahan, Matti Nykänen tehty, että Matti Nykänen esitti totai, Jypin, Jypin mutta ne kultajuhlissa, mutta se oli, taisi olla kuitenkin toi Donny Olkola, vai miten, miten tää oikein sitten meni? Joo, kyllä tämä Donnin kappale, tuo urheilu on ihanaa. Joo. Ihan, ihan täyttää, että tuli taas tämmöinen Saamarin, ketkä piratisoivat ja syöttävät nettiin, mitä sattuu, Joo. Matti Nykäsen nimellä. Joo, mutta siis tämä kuulostaa kyllä ihan Matti Nykäseltä. Tuota vähän. Otan puna viinipaukut, päälle jalo viina naukut, johon, Hanna, hankalaa, tuli Janata kysymys. Hanna, kerätkö ke ke ke ke ke kuvia siin Tuomo vai Jarkko Ruutuvihkoon? sieltä ehhe. Järvaloittavissa Torniossa Matin, Tauskin ja Tuksun lisäksi Haus Hausmylly, Janne Hurme, Hankseskon Eskon ja B.B. Nikon seksikä supersou sekä joku kusinanappakoverbändi. Paskisenoloset festist. Okei, sinä niin. Ali, batsui, No niin, mutta tietty tää on nyt tää, tää on tää, Sieltä on tää, tää on ja tää on vinkaisee. tää on puto, pähkinät on tää, tää on tää, tää on tää, ja näen maalaismaiseman, alkaa jo helpottaa. Heitin pari purana ja päälle kolakurana ja värittiski päälle, että paukahti. Pirjolle työrällä halipat suippa mä näin. Kondoleita sekä suitsukkeita, halipat suippa poljen eteenpäin. Moi Pirjö mä <tys> Here yeah, you let me. Yeah, here you. help you. Right. My, I mean you help you. Tarjalle. my kyllä, kyllä, miä miä senttiä, nu miä miä sentiä. Kohta mennään mainostavalle tavalla ja sitten sen jälkeen. Siis täällä piti olla tuulin paikan päällä, mutta se tuuli lähtikin tuon tarjan kanssa sitten porjat siinä. Olen En tiedä, koska te tehdään, tehdään tuulin kanssa sitten se lähetys, mutta. Eteenpäin Kirjolle. Havakka laittoi ariaa tuossa jokin aika sitten. ku näin, kondoleta sekä suitsu. Okei. Siis mitä helvettiä, pähkinät osuu tankoon, mahtava meininki. No niin Tiina, se on sullakin fantasiat siellä niin, mutta ihan vapaasti vaan. Mitäs meillä on luvassa seuraavaksi, Hartsa? Lähetään nyt tämmöiseen ajankohtaisen poliittisen, aiheeseen tonne Gaasan suuntaan. Elikä, Kyllähän tota, kyllä... se talvemasen. Joo, pistää sieltä musiikin. On... tämä joku on jättänyt tuon päälle tohon noin. <suh> noin se ei saa olla, mutta nyt se on jäänyt sillä tavalla. Noniin. nyt tulee tämmöistä kosher-musiikkia Luuriidin hengessä. <suh> Jäi tätä! <suh> <suh> Nauttikaa. Kerro, kerro, kerro, kerro kuka esittää, mikä on esittäjä, ka kappale nimi. Gefield the Joe and the Fish. Ja kiitoksia tästä Kantalan Markolle sinne Rovaniemelle. Kiitoksia. Tämä on erittäin hieno, sininen, Davidin tähdemuotoinen Ja Erittäin kaunis. Ja mikä on kappaleen nimi? Take a walk on the kosher ja side. on the side, Went cross town and YMCA. Soon, Bacon and pork, he began to enjoy. Took off his yamaka. was a guy, I said, Hey, Uncle. Take a walk on the kosher side. I said, Hey, Nudnik, Take a walk down Fairfax. And the members of it, a datsa go. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, Was shocked when he heard the news. He couldn't believe that he and Jesus were brothers. He said, "How can we be the same? Bend his long hairs, got a Mexican name." I said, "Hey, Hush, take a walk on the kosher side." I said, "Hey, kid, take a walk down Fairfax." Why ya' from? Why don't you meet a nice girl? Why do you need a, a shiksa for a dirty, dirty, filthy? Meet a pure one, a clean one, a clean one, a pure one. Hey, Bob, it's one of the in picture shows. So he straightened his hair, kept his teeth, and fixed his nose. Changed his name to La LaRue, then talked to the pride of being a Jew. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Radio Helsingin ja Pelagon ystävän fillari. Nyt myynnissä Radio Helsingin verkkokaupassa ja Pelagon myymälässä Helsingin Kalevakadulla. Hanki stadin siisteen menopeli ja pidä Radio Helsingin pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa. Tsekkaa tarkemmat speksit osoitteesta kauppapiste tai pelagopiccals.com. Tämä on Stuff, sielukosta rytmimusiikkia suoraan tajuntaan. Artistivierailut, tarinat ja taustat. Maanantai-iltaisin kuudesta Nice to be on Radio Helsinki. It's Shadow O'Clock. tallink avulla sinulla on aina sopivasti aikaa nauttia Tallinnan kulttuuritarjonnasta. Perille pääset kahdessa tunnissa. Tutustu kohdevinkkeihin ja valitse mieleisesi kuudesta päivittäisestä lähdöstä. Tallink.fi kautta Tallinnan. Perjantaina 18. heinäkuuta M-Barissa. night osa kolme. Terassilla live kanssa uusi kotimainen hipopartisti Binjam, artisti Binyam, joka on valittu muun muassa MTV-lupavimmat artistit 2014 joukkoon. Sisätiloissa illan päättää Phantom Live, joka yhdistelee sinemaattista elektronista musiikkia ja live-visuaaleja. Illan DJnä Desto. Perjantaina juhlitaan aina aamu neljään. Ilmainen sisäänpääsy. Lisätiedot osoitteessa www.ambar.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä. tulta itse tämä ma sopiva itse tämä kappale koska tuli tuo juutalaiskommentti Mahtavaa, että juutalaiset on otettu huomioon, Rupestiler ja Pen Cyskovits varmasti tykkävät Okaan Cyskowicz kirjoittaa oikein. oikee toihan minä tiedät mulla mäköllä mulle mitään hajua mitään se pitäisi kirjoittaa mutta pitäs sinä ei ole mutta aika. Äh. Ei, ei se näyttää oikealta mutta en ei, ei, ei, minäkään niin, ei ei sitä osaa sen osaa Cysse jos et tos hartsaa kirjoittaa, niin ainakaan Cyskowicz mä minä sanoin sen Tuulille. Mä, mä luin sun että tota, auki. Minä, minä sanoin sen ihan moneen kertaan ja täysin oikein, mutta mä, ei, ei. Mähän sanoin sulle, että se oli vähän hankalaa että meniks oikein sille, sille vaikka Yleensä laitetaan sähköpostilla eteenpäin, mutta silloin piti sanoa puhelimessa, niin näin. Menin, mutta lähtiköhän Tuuli pori ässällä? <laughs> s mimi, s mimi. Mutta Jennekin kysyi, että menikö Tarja ja Tuuli pori vai ja, ja, Jari potsin? Ehe, ehe, ehe, ehe. Metallin. Mutta siis äh, tosiaankin taivas tuolla tota, niin, katselalla Gadžalla päin tulta, siis se oli gaasi, se, me, se rakkaat toimittajat, se on gaasa, siis siinä on G ja, ja Z, se ei ole gaasa, se on gaasa, se on gaasa, siis kaikki, siis me, vaikka ne olivat siellä paikan päällä, täällä kaasassa nyt tapahtuu sitä, painukaa gaasujen kanssa, että tää oli häihin, niin tää on niin, kuka heille kuuntelee jotakin jatsiä, kun vaihtuu tuonne paskis, ne ei porissa mitään jatsiä porjautua, kun katselee, mutta koittelee, kun sä vai onko se huomenna, niin sinnepästä teillä on varsinaisesti Pets pois, eli niin, pesä pois on tänään, siinä, no siinäpästä vastasit jatsiä. Tosia, tosia tänään on petso pois huomenna, päätismit mm -hmm. öö, Ja tota, mitäs mitä on tähän sanomassa? Niin, jota, niin, joskus sanottiin, että ää, nyt mä teen tota, poliittisen kannan, on, ei kannalta, vaan huomioon, koska tämä on, on, on fakta. Joskus sanottiin, että yksi suomalainen voi vastata kymmenten ryssää, niin siis tuolla Gaasassa päin, niin, niin tota, niin 200, ku tota, niin... niin Öö, palestinalaista vasta yhtä kuollutta israelilaista. Et siellä on niinku paljon parempi tämä suhde, että onneksi olkoon vaan sinne, niin tapakaa kaikki vaan ihan rauhassa sillä lailla. Niin niistä pitää. Rauhaa kaikille juuri sillä tavalla. rauhan uskonto just näin. Mutta hei, mutta niin, niin onko tämä Ilva Kyllä kyllä. Il Ilva Selino. Joo, tässä on. Mä oon soittanut tota rusketusraitoja, mutta tässä mulla on vaan se sinkku, mutta tässä on no, no sekin löytyy tuohon heiti alkuun. Tässä täs on hunninkolla. Anna mulle piiskaa. Sitäkin mä oon joskus soittanut taiteilielämää. Selvetistä itää, sekin sopii tuonne kaasalle päin. Fiilata ja heilata ja, no, tässä, joo, kyllä ihan, kyllä ihan, ihan jees. Mutta mitä sitten seuraavassa harjassa? tässä, kun tuolla Shoutboxissa näköjään Tiina haluaa huudella kovasti, niin mitenkäs, jos katseltaisi Tiinaa ilman paitaa? Joo, kato oli puhetta, oli puhet ja, ja nais, naisfaneista. Ja oliko se Tiina laittanut myös tämän paitakommentin? Ja niin, tos jokin aika sitten. Hetkonen mä, mä pääsin luntaan. Katso, tos on se seuraava viesti, että pitää vähän trollaata toinen alas tai ei sen, en muista, kuka se laittoi. Ei, ei, ei löydä nyt, mutta... Ei, kun se oli Annika. Annika, Annika, Annika. Annika, nimeksi nimeksi Ja tää on omistettu seurauksesta sulle. Lähtee kymmenes minuut päästä soimaan, kun tää pysäloa Tut Jotkut vaihtaa sukupuolta, mutta vaihto se, se on kuolemaksi. Käy ihan tosta noin vaan. kun vojat kurkistellen hiipii pitkin aita. Joo, nyt niin mä usan. taita, Ohi kävelee. Tohtuikaan jotain, samaa tietä astelee. Tiina tyttö ruohikolla makaa päivä paistaa. Katso, pojat ajatellen, voi kun saisi maistaa. Vanhat hymyellen ohi astelee. Muistelee pinnuoruuttaan ja Tiina ihailee. oh, -oh katso naidan takkaa. Oh -oh, Tiina on. Hän on mahdoton. Tänään tulostaa melkein kakeneri niin tätä. Tota, oh -oh, Annikala toivistin. I ihana Ari ihanaa terveisin Tiina Annika. Tiina No en ollut, tuli viesti tuosta Tiinalta. No älä päästä Meillä on kuvamateriaalia täällä Laitetaanko Lähdetäänkö nettiin? Lähdetäänkö nettiin? Opettaja, Tiina pistää nettikamera kiinni. Aivan. Ai sä oot se Tiina? Okay. No, musta otetaan kuva aina ilman paitaa. tällä Ennen lähetystähän mä oon paita päällä. Että silloin täällä on ainoastaan lähetyksen aika. Mennäänpä tänne, Tiina, paska Solilaitto että Parasta paskaa, hienoa settiä. Niin, hyvä. hyvä. Kiitos, Solia. Ja muuten ne, jotka kuuntelevat Heppalaitosta viimeksi, sehän löytyy sitten net netistä laitetta Satu Kostiainen hakuun ja esiinti me Meisin, niin sitä löytyy se Heppa-Heppabiisin, se löytyy ihan videon kan kanssa sieltä, niin se on kyllä ihan hellyttävä, hellyttävä. Iha! Isinti, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing. Niin keksitti uusi tota, no niin, sana, että kun on, on hyvä meininki tai, tai joku on ihmeellistä, niin on hyvä meisinki. Tai meisinki, on meininki on meisinkiä, ja meininki niin päin pois. Se pitää ku kuunnella se isintä ja meisin kappale, kun ymmärtää, mistä tosta äskeisessä, tota Piikissä niin oli kysymys, mutta se ei osaa lausua sitä amazingia vaan se, se onkin meising, näin, just näin. Kuka siellä mankaa? Joo, no nyt tietää olikin Robertit viesti, soittakaa varsomispiisi. Monet vasta viime viikolla tajusivat koko biisin nerokkuudin niin ja nyt on pakko saada lisää. Niinpä niin, niinpä niin. Kuva tiina tuuteesta kiertää jo Facebookissa Jarmo Jää viesti. no, no Hartsa, häpäisepä nyt seuraava henkilöä, onko, onko mitään henkilöä liittyvää? Ei oo välttämättä tuo, tuossa, kerrapa. No sanotaan, että tuo Mariahan istui äsken täällä studiossa, joten tota... Eikä hmm. tästä vedä lätkässä Mariaan. Aa, oh, okei. Okay. Pekka, Pekka on lyhyempi, mutta painavampi kuin Osmo. Aha. Osmolle tulee enemmän postia kuin Kimmolle. Aha. Kimmo kiivastuu joka kerta, kun näkee Eteron. Aha. Teroa pipo pukee paremmin kuin he suo. He suun vanhemmat ovat vanhemmat kuin Pasin. Pasi. Pasi haluaisin lainata vihreän puseron Petriltä. Petrin kampaus on paljon romempi kuin Akin. Läittää hyppävänsä korkeammalle kuin Jumkaan. Hyppää pois, hyppää pois, hyppää. Näille jatkille on yhteistä vain se, että kaikki on läkkässä. Marjaan, Marjaan, Marjaan, Marjaan. Näille kaikki on Marjasta tuli, tuli mieleen, jos joskus jotkut tituleeraa, varsinkin Amerikassa, ihmistä sen ensimmäisellä kirjaimilla, mikä nimessä on, niin, niin silloinhan Marion M. Ja sitten, to, to, jos sanotaan Marion M, niin sittenhän mä oon Amma. Al Alkaa niin isä Amma täällä näin. Mä oon Humma. Mä <lipun> <lipun> Humma, Alko peiska. Hummaus olisi pitänyt tulla hepaspessuun ehdottomasti mukaan Hitto, viime viikolla, noin ei kerralla. Mutta minäpäs pikka seuraavan kappaleen, kun minä tiedän mikä on seuraava kappale tässä, niin, yllättäen, niin tota, tässä lähtee soimaan. Voi vähän, vähän yllättää, paskiksista pärjätty tähän vähän perversille a, leveleille, tässä ja painattomuuteen sun muuhun. muuhun niin nyt tässä lähti soimaan Jarno ja Juhan kappale nimeltään niin seksuaali -objekti. En ole kuullut kappaletta aikaisemmin, nyt sen kuulen. Tämän aivan loistavan levyn on tuottanut Juha Rantala, Rocket Records. Hyvä Tampere! Mutta muuten siis tämä on ihan oikeasti, totta, to, to, mä ihmettelen mitä tämä voi pitää paikkaansa, mutta se oli varmaan jonkinnäköinen vitsi, mutta mut on valittu rumpan seksio-objekti ääne, ää, tota äänestyksessä neljänneksi. Tota, se oli joku taru valkea tai joku vastaava, kaksi naista oli siinä kärjessä, ne voitti naisten sarjan, Mike Monroe oli kolmas, eli keso, se voitti, voitti välisarjan ja mä voitin miesten sarjan, tämä on mun tulkintani tähän, tähän asiasta. Kyllä, kyllä. Joo. Jo, joskus oli juttu, että vartavasti otin asiaksi, että mä halusin... Ja mä sitten tavasti, kun olin keikalainen, niin tästä tota, no, niin hehkutin, että äänestäkää, mua, äänestäkää, millään mulle ei mitään väliä, että mä haluaisin sijoittua. Siksi se jo top 10 joukkoon, kun me löimme tota, kämppyksen kanssa sitä vetoa. No niin, kiitoksia. Että tässä nyt on... Niin ja sen lisäksi, sen lisäksi, sen lisäksi, mä olen osallistunut Mr. Kilpailuihin ja mä olin menen jäänyt viimiseksi, vaan mä olin seitsemässä siinä, niin mä olin tehnyt sitä lehtijuttua, niin tota, niin kukaan ei tullut tekemään sitä lehtijuttua. Olen osallistunut Mr. Kilpailuihin, mä olin ollut niissä seitsemässä. Osanottaja. Mitä? kuusi No, niin. <laughs> niin. Se vähän riippu, Ei sitä kuutta ollut. Niitä oli kolme. <laughs> Hei, mitä meillä on seuraavaksi luvassa? Seuraavaksi lähdetään tuonne 30-luvun tunnelmiin. Sotameiningillä olisi tämmöistä Markku Arokanto-tyylistä iskelmää. No, okay, kuulostaa pelottavalta. Ka tämäkin oli seksuaaliobjekti joidenkin mielestä joskus oli silloin. 8-luvulla. Silloin nenällähän oli hyvä tehdä vaikka mitä. Niin olikin, joo. Jos nenä korrella, se on niin kuin meisselin kanssa, niin huhuh. Kyllä jäädään kakkoseksi. Kyllä. Olisi pitänyt laittaa soittaa toiseen juutalaisbiisin jälkeen, koska ne... <hysynti> <hysynti> <hysynti> Oi kun vois kärpäs, heilut Se ei ole kuullut mitään. Se olisi vaivaa tästä Miksei me mitään? Kun voi kun voi, sitseänsä raaputtaa. Pyydä Kärpäset ja madot silmää kutittaa Voi kun voi, kärpäs lähtää Edes joskus saisi maata rauhassa. Miksi, miksi miksi me kuulumme? Voi kun raaputtaa. Uloshan se menee. lensi silmaan sormen. Vai menee pestää se Miksi sanoit, mene miinan joukkoihin? Oi kai, tallo kaikki miinat lytyksiin. Äiti, miksi sanoit, mene miinan joukkoihin? Oi kai, tallo kaikki miinat lytyksiin. Terekten merku pullona nässä nureste sitä. Tyytyt tässä satun poiskutset pois jatkaa seuraa ja heti seuraavaan. Mitäs se tässä taas. Ne tässä on. Siinä, niin, niin, niin, niin, niin hän ei pystynyt laske mitä tä tehdään viisi loppua, se loppua, koska ei kä lähdä Eurooppa Ei olisi vaiva tästä radosta, Poi kun voisi skizjansa raputaa. Körpeset ja madot silmä kutittaa. Poi kun voisi. Järpäs lätkää heiluttaa, edes joskus saisi maata rauhassa. Voi kun voi itseänsä raaputtaa, mut rajat lensi ilman sormet mukanaan. Äiti, miksi sanoit mene miinajoukkoihin? Oi kai, tallo, tallo kaikki miina kytyksiin. Äiti, miksi sanoit mene Niina joukkoihin. Voi tai! Taikki miinat lytyksiin! Dylylyly, taas tulisi olla tässä näin, kuten huomasit, kiva ehkä. Niin, se on se on Arokanon kappaleen nimi. Voi kun sais kärpäslätkää heiluttaa. No sen kun heilutat, kuule sen kuule ihan vapaasti, vaan... No sehän heiluu koko ajan pöydän alla. joo, <tos> tota... Mitäs mä olin sulle sanomassa? Tuta. Niin, se, siis nythän ikävä kyllä viikko sitten kuului, kuuliko se Tommi Ramon viimeinen, viimeinen elussa oleva Ramon? Tommi kuoli valitettavasti. Niin, ja sen kun Allu, se on ehkä radion kovin Ramonisfani, Meikäläisen kanssa niin, tota, no, niin, vetää niin Ramonesia enemmän, enemmältäkin enemmänkin varsinkin Toive 30 se, se muutenkin tulossa ra ra Ramoja. Hullu lailla sitten uh, seuraavassa ohjelmassa, mikä alkaa ja ihan pari kymmenen minuutin niin, kuluttua. meitä laittaa laittaisi soittaa että vielä DJ tähän, Suomen Paskin, DJ on vieraana täällä niin se ohjelman nimi on Paskalista, ei tässä vaiheessa tullut kenellekään selväksi. Niin, tota, niin vielä yksi biisi ennen mainostaukoa, mikä se olisi ja on edelleenkin. Ramonesista puheen ollen pyydän anteeksi kaikilta onnellisen perheen ystäviltä. Mutta tämä on kauhein Ramones, tai tässä tapauksessa ne luumäät-raiskaus, mitä on ikinä tehty. Anteeksi. Hetkonen. joo, varsinkin, kun väärä biisi. No. <laughs> Sinä se tässä paskade No niinhän, niinhän minä olin. Tota, no niin, sähän on hyvä näin aikaisen, tämä itsestäänselvyys. Toi kuulosti to mut mun... ihan samanlaista kuin tuo äskeinen kappale, mikä lähti. Kun se vähän lisää. Miten nämä biisit lähtevät? Lähteekö nämä kaikki samalla? Kuunnellaan Poliisi ja sinisellä autolla Joo, tässä on siis Westman ja katsotaan, on sitten seuraava viisi Helppo elämä, prinsessa Joo, ja katsotaan sitten seuraava Alkaa nämä kaikki sun? Toi ei, nyt ei ole al alkanut laulua Joo, ei, ei pidemmälle Sitten tää oli tää, mikä äsken lähti Väärä Men Joo, ja sitten lähtee, onks ku, tuta, noin niin, niin, kuuma, kesäkylä sopii. Tuleeko täällä ringa ja tuijaa sekä lapsia? No tulee, tulee. No, siis kaikki melkein ihan täysin. Samalla tavalla lähtee liikenteeseen. niin, otetaan sitten nyt toista. Viho viimeen toi nyt. Noniin, anteeksi. Vaija pääsee kakolasta, mutsi Viimeksi faija nähtiin vuosi sitten. Mutsi tuntee tuopillereitä. Horjuttaa ei liittoa voi niiden, Mut 5 eli taajuudella 98,5. Radio Helsingin DJ:t viihdyttävät kaupunkilaisia heinäkuun ajan kellohallin terassilla. After Work-tunnelmaan pääset aina keskiviikkoisin ja perjantaisin 4 ja 10 välillä. Tervetuloa mukaan. Keskiviikkona 16. heinäkuuta musiikista vastaavat DJ Harvest ja Taika Mannilla. Perjantaina 18. heinäkuuta levylautaisten takana Anna Kadia. Sitten voi Happy Joe, aidon omenan makuinen premium siideri. Sunnuntai on mun täydellistä relaa. Rytmit klasareista lattareihin, rhythm and blues, soul pops ja rock and roll. Artistien profilointia musiikista elokuviin. Löytöjä jo kadonneeksi oletettujen aarteiden joukosta. Vastauksia sunnuntaisin 9.12. elä elä miksi miksei kuulu miksei kuulu miksei kuulu miksei kuulu miksei kuulu Sehän on edelleenkin tällä Suomen paskemmat DJit. Me haastamme toisemme tällä hetkellä täällä näin. Hartsat, tota. Tiedätkö millä nimellä teet dejikekkoja silloin, kun sä teet dejikekkoja? On, Onko DJ dejihartsa vai mikä, mikä sä oot? Onksä? Silloin kun viimeksi tein, niin olin ihan hartsa. Okei. Okay. Elikkä pysykää pois. Paitsi tätä ensimmäisen dejikekkoa, niin 80-luvun nimellä DJ Reiska. Okei. Okay. No sillä lailla, haha. Ai sä oot se? Just joo. Mikäs tämä tässä noit on? Mikä se on? Aah! Tämä on englannin Helka Hynninen. Mrs. Miller. Okei, okay. joo on pelottava. Se on, on kun piglesien versio, niin ei voi olla menemättä metsään. Mä miettin, että pitää pitää joskus Beatles cover äh, tota, no niin, spesiaalia, otetaan pelkästään, pelkästään Beatles covereita. Ja Janne ne, tämä versio, on toi aikaisemmin ne Lumet pumpun heitistä ei kyllä sovi, du, ei kyllä sovi Dursonit tuli taloon ohjelman tunnalliksi. Siis yhtä tyylsä kuin Vesco pop-tulkinnat esimerkiksi sulta Plast koivun Irvin tulkina. mitäs nyt hiljaisuus kyllä nyt, nyt kuuluu, joo kyllä kuuluu, kuuluu, kuikävä kyllä. Se on aika aika valitettava kyllä. Ja toi Lumet kovertaisi katka katkaista muuta päästä suonen päästä, jumalautahartsa, tää kostetaan. Niin tota, ja tossakin tuli vielä että meni viikonloppupilalle ne lumet koverin se on tähän mennessä ollut se kaikkein pahin. Niin, ja tota, mitä sitten seuraavaksi? Niin, se, niin tulemaan. Lada -lada -lada -lada. Tää on, tämä on meille molemmille, me tarvitaan hiuksimme pehmennykset, mm -hmm. koska olemme pitkätukkaisia. Itäkeskuksesta löytyy aivan maan mainia parturi meille, Salon Urjansson. Tämä on siis mainoskappale ilmeisesti vai? Kyllä, mainuskappale. Joo. mainoskappale. kosketus kuin artaillen, kulkee hiuksissas rauhoittaen. Huolet maailman pois unhoittuu, hymyn herkän saa piukinkin suu. Milloin maailma lyö voimallaan, tule luokseni rentoutumaan. Uuden ilmen sun hiuksii Tulet käytyä pian uudelleen. Saa Joo, tämä on liikuttava. Ja se tietysti Harta kertoo, että onko tämä olemassa edelleenkin it itiksessä tämä? Kyllä, edelleen löytyy itä itäkeskuksessa. ja olen nähnyt, että Riitta on edelleen töissä. <laughs> Hyvä Riitta, Riitta, Riitta, kato Riitta! Monta kertaa on meitä kiitelty. Monta kertaa on myös palkittu. Huipputaiturit meidän taitojain. Tule rohkeasti luoksemme vain. Joo. Ja... <laughs> Jyvä toivoo lisää munia ja tissejä. Ei ole tulossa, kohta ei ole tulossa lisää munia ja tissejä, vaan tuon tulossa vähän niinku pimppakarvoja. Sitä oratellaan, sitä oratellaan, sitä oratellaan, sitä oratellaan, sitä on sitä oratellaan, Mutta oratellaan, sitä on. Tässä on sanomaa. Tästä on sanomaa. Kyllä, meille pitkä tuloksen. Kyllä. Löydät sieltä, missä lukee salon. Guy, oi Oi ei vammaa, ars ei tässä Mitäs on. oita oi, oi, oi, oi, oi, oi, Ainoa oikea poikapäin, niin jos olisi naurinkoja. Tässä on Tuomas Embuske, Vallu Valpio ja Peltsi ja Juuso. Juha vaatii politiikkaa, No nyt niin tässä olette tullut tulee sitten. Eikö Vallu ollut jossakin vaaleissa ehdokkaana? Salon varso missoon. On. Aina Joo, ootteko huutolaikon tyypit, kun ei olet muuten saatu Kostiasin piisiä tuupista, tai kun heppabiisin suostelle lämpimästä aivan mielttömiä? Ja niin sieltä löytyy... YouTubeista löytyy jotain, mitä se esittää jotenkin keikalta paljon, jotenkin keikata silleen seksikkäästi itseään liikuttaen. Katsokaa ihmeessä, katsokaa ihmeessä. Ja lähestymme. emme me vaan karvapiisiä. Karvapäägalleria kohtaan. Mä joka aamu istun, suovassa päätä. Ja junan ikkunasta etäisyyteen tuijotan vaan. Kertoisko uutiset vai haukuisko säätä? Tai niin kuin leppoissa pyytäisin sut puutamaan. Mun täytyy jäädä tässä rohkeutta kerjäämässä. Huomenna taas vieressäs oo. jos oisin aurinko. Niin saisinko sua koskettaa, jos oisin aurinko, ikkunasta kurkistaa. Ja niin kuin aurinko, varpaita sun lämmittää. Mä oon sun aurinko, ja ihollesi kiinni jää. Mä maata Joo, ihan oikeesti, ihan, ihan po poikapadillä. Kohta, kohta, kohta siirrymme taas seksin pariin. Ehkä ensi kertaakin. Kertaa! Niin ensi kertahan se on käsittääkseni myöskin ne ensi liittyy En tiedä, kertoo tää seuraava kappale sitten ensi kertasta? mutta ensi on kappale nimi. No no kertaa ei ole ensi kertaa, mutta ehkä ensi kertaa saa vastaamaan. Mutta Joka tapauksessa hyvä näin, sehda, tässä Markku Aro tulkitsee Rainbow. Onko sulla jotakin kommenttia nopeasti tähän vielä laittaa sitten vai. No, kyllähän on Markku Aro helvetti soikoon Suomen kreenan bonneton. No poikkee, no, okay, niin näin maina on ohjaa. Tänä, tällä viikolla Vermon raviran ohi rupesi päässä soimaan, arska laulumaan. äiti, mä mennä Vermoon, mennä sinä ajaa ojaan, kiitti, ole hyvä! Saa! mikä on oli riittäv kyppitoni väisen 60 vuotissynttärit myöhästönä tonnit tuli Janneelta sinen niin jo se oli riittäv väisenä kuin se tuli heppalahetykseen niin olisi ollut kyllä ihanaa, olisi ollut kyllä ihanaa. hevos makkara olisi halunnut antaa hänelle ja no, makkara on hyvä soittakaa soittolistoja ei så tätä makkara on nokialta kuten myös Kari Petsema kyllä näin on ei jeesus mitä tääkin nyt on ei ei ole, kyllä sitten mitä ei, ei olisi mitä alpo mylle ja neon disco no se tossa se on mutta me ei välttämättä tätä soittaisi se valittiin kyllä tähän näin ei välttämättä soittakaa mutta mutta ei ni niin. ensi kerrasta kanssa? Mä on ekaa kertaa se on tietenkin. ei niin auta ei niin Reini rajusti takapäin, etepäin sivulta ihan miten päällä ja alla ja miten vaan huolutin sulle nyt rupeet öpettää nyt rupeet nyt rupeet nyt rupeet öp öp öp öp öp okei, öp öp öp öp öp öp öp Okei. öp La rayos kuuma Mä katselin just se siis niin, on jotain vanhaa nyt viitettä Siis muutama kuukena vanhaa itse. Si se oli siinä haastattelussa niin, on se on se vielä aika, aika aika kuuma kuuma kuuma kuuma puuma kuuma puuma. ihminen on ja mä Täähän kyttää sanon kuvia Facebookissa paljon heppakuvia. Facebook is amazing. Kyllä nähdä Mutta nyt nyt nyt nyt niin aikaan ennen seivauksia. Aikaan ennen seivauksia, aikaan ennen fotosoppauksia. Vaikka en anta. Antaa. Elikkä kerro, kerro. Yep yep yep. Yep Ringa. Ja ja tää Levin kanssa sieltä tursua, sieltä tursua, sieltä tursua ja vielä kerran sieltä tursua! Ja nämä olivat siis ringarapoja, tota no niin, onks Tuja Helander Joo, olivat. 18-luvulla on kuumia urheilutähtiä. ringan se ringanropoon joku Riihimään Koksi, Käsipallo joku organisaatiossa mukana tänä päivänä tätä vastaavaa. Noin 50 kiloa lihavampana. Käsipalli. Käsipalli. Ja riih kato, Riihimään koks. Ihan <tos> ei <ole> Ihan <oikein. tos> <tos> No Ilman koks. niin <tos> ei muuta kuin runkatkaan. Aiemmin tuli les lesbiaani. Tulta, rinna ei selkeästikään muuten käynyt Salon Urjanssonilla. <tos> Joo. Nyt voidaan soittaa että kun brasilian niin memoskapat on noihin brasilialaista väksiä. Nimittäin ei ole sillä harrastettu näitä. <tos> Toista ollenkaan, oi oi. Mutta eikö joku toiminnasta ennodiskoilla? vähän en vähän ennodiskoja tähän näin? Tätähän paskiksi se on soitettu aika paljon muutenkin, mutta ajattelette, että ei välttämättä tätä, mutta laitetaan että tulee. Mikä on puhelinrahaa? Mikä on puhelinraha? Mikä on raha viroksi? Ringaropo. Ja kohta laitetaan soimaan sitten viisi mitä kaikista eniten... Te olette ellonut tämän kappaleen, ei kun tämän lähetyksen aikana, niin se viisi lähtee soimaan kohta. Mikä on kaikista eniten tullut negatiivisia kommentteja, niin sitten se laitetaan tulemaan. Ei välttämättä kuitenkaan kokonaan. Jokke siihen vaan. Mutta kiitoksia Hartsat jo tässä vaiheessa, DJ Hartsa, Kiitoksia, kiitoksia, kiitos. Thank you, thank you. Kiitoksia, Arska. Arsi, Hartsia. Arsi, Arsi, Arsi. S-lä. Arsi Karju. Joo, katsi. Pikki vähän. Joo, joi, Joo, mutta... Puhutaan seuraavalla kerralla lisää Suomen oh. levykokoelmasta. Jos järjestetään vielä Suomen paskinpäinen niin kilpailu ja osoittaa siellä Deina, niin viikoksi se oli Niin loppuun. Joskus vuodekuluttuu uudestaan tuon kokoelmiskanssa. Sä sanoit, että se oli tosi paljon noita vinyyliä, mitä jäi tuomati tänne näin, koska ajatte, niitä on niin hankala soittaa. Niin, niin Ehkä me ollaan nyt vähän otettu paremmin tämä vinyylipuoli tässä haltuun. Niin nyt on opittu virheistä. Kyllä on opittu. Seuraavalla kerralla voidaan sähköltää vielä enemmän. Kyllä, nimenomaan näin tiedetään, että me voimme <kito> alittaa itse. Kyllä, tämä oli tällainen vasta <kito> alkua. Rimanallisessa <kito> on hienoa. Joo. Ja aika viestiä. Tiina. Mm, oletko itse asiassa niin aikamoinen maailmanloppu menikin nyt. Mitäs toi se voisi, onkohan muuten tuo se voisi, kun, toi, kun toi Ilka Kanerva tykkää tuosta puutarhan ho, ho, ton hoitamisesta, niin onkohan sillä toi, toi tuijan ja sen, mikä ja ringan levyhallussansa. Hmm. Nythän jäi soittamatta muun muassa kisun näin, näin kellistäni niin Ile kanerva. On niin, tota. Missä mä saan, Missä mä saan. Diskossa, diskossa. Diskossa, diskossa. Joo, Tomi-tomita tu tuli viesti, et nyt vittu mene soittamaan sitä Lumat coveria, ei hyvää päivää, no, ai vittu, vittu mehän soitetaan. Niin, nee, haista ha sinä siellä, kuule itses, hyvästi. Vaija pääsee Te tän, ei, auu, oh, uh, uh. auu, ah, laitetaan alusta uudestaan, laitetaan alusta uudestaan, tää al, alku, tää alku, alku. pääsee kakolasta, pääsee kakolasta. Aia pääsee. Äsken oli faja, Nyt se oli aija. Mitä <laughs> Iia? Pää. Pää. Nyt oli Aia. Ei, Fajan. Fajan tuli ihan kunnolla. Mitä sitten? ja faja taas. Fajan. Ota taas... Nyt. Kyllä se faia no niin hyvä laiste laiste faia pääsee kakala, kaka kakalaasta, kakala, kaka kakala, lasta kaka paska paska kaka lasta kaka paska kaka kaka kaka kaka kaka sitten kaka ja Tommi saa tulla sitten tämän biisin myötä siellä pimeällä kadulla vastaan. Joo, ja, ja tosiaankin Aleksi Pahkala tuli tämän jälkeen laittamaan vähän, ehkä vähän aidompaa ramon on tulossa. Ramon spessua, spessua pukkaa. Moni. jälleen, on. On. Onnellinen. onnellinen, onneton, onneton perse. Perjantai. miksei aina voi olla perjantai? Perjantai, perjantai! Olet ystävien seurassa.